Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkon się wozu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz kicia Prasa do mi praca, wyszlic do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Doam mi warto wartość, liczy się jakoś morale skup...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 No já jsem Piotrek, a z Československa, ale meškám v té chvíli v New Yorku a chodím tutaj do klubu na Bežlí boulevard polátať samolotíkami, helikoptérami helikopterami naše hobby. No naše hobby začalo se tak, že já nevěděl že helikopterky mají vůbec ogóle jakéž kluby, jakéš, technologie, kde možno což kupovat. Já sobě kupílem taký hobby helikopter, kdež na internetě, poskládálem ho sám a myšlálem, že sám s ním bude látať, sám se bude zabávět. I Pokazuje se, že věncej lidí má tu samou IDu i pomalučku, polechučku znalazním, že, že tu v New Yorku je z klubů, které se interesují tím samým, samým hobby. I, I Já se do nich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 Long story short, to spalinowe helikoptery są bardzo głosne, bardzo, bardzo noisy, ale mają swój efekt, mają swój, jak bych powiedział, jest ładne, ładne popatrzeć. Električné helikoptery mají dužo věncej poweru, protože šilníky jsou věncej torquey, takže ten, kdo se zainteresuje věncej profesionálně, do toho přechodí pomalušenku ze spalinových helikopter na električné helikoptery, protože ty mají jak limitless power. No, helikoptery jsou dalej, dalej sterované remote controlami. V té chvíli, chvíli remote kontroly jsou všechny komputerem, kom komputerem sterované,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 Kid helikoptérový koštuje okolo 500 000 dolarů a elektronika, která je potřebná do tego, koštuje obo, okolo 3 do 4 000 dolarů. Takže zbudovaný celý helikoptér je třeba kalkulovat minimum 3-4 000 dolarů na to, že vůgle do povětře tego zdvignout. ne? Mluví o, o helikopterách o ne o helikopterách dla, dla beginnerů. Ty helikoptéry, co se prodávají ve sklepách tam za 100, 120 dolarů, to jsou zabávky. OK. Eh, helikopterové latání, eh, naučit se letět helikopterou je bardzo těžké. Je potřebné sobie pierše koupit simulátor. Po to, že by krašovat na na ani a nie v realitě. Krašování v realitě je trochu drahší, než na komputéře. Simulátor koštuje okolo 100-150 dolarů. řeč věc, e, Rekomenduje. No, i pokud se, jak se člověk zdeciduje, že chce sobie koupit pěšou helikoptéru, v který musí v sobě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 Uh, je stež dužo adrenalinu za, uh, zaládované v tom sportě, protože že v momentě, kdy 3000 dolárov látají na tvojou globou s šilníkem, který má 3 kW, helikoptera, která má 3 poundy,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 který žádný samolot oczywiście latać do tyłu nie może. I tak samo helikoptera może latać inverted do tylu. To są pozycje, które samolot, samolot nigdy nie dociągnie. No i żeby tego było jeszcze za mało, to samolot, który jest sterowany erlionem, radarem i, uh, i Elevatorem, jest można latać samolot jako Elevatorem i erlionem, Kiedy radar jest w ogóle niepotrzebny, używa do tego, żeby się jak, jak nechce člověk, že by že byl potřebený. Ten, kdo chce látat helikopterkou, ten potřebuje všecko od razu. Musí užívat všecké čtyři kanály, lebo, te, lebo helikoptery majou čtyři, jakby, čtyři uh, kanály, které obsługují tu helikopteru. Každý jeden z těch kanálů je v stáně zrobit kraš helikopteru, takže dužo, dužo gořej, dužo, dužo intenzivnějc jest helikopterem, než látat samolotem. Jorku jsou kluby organizované i neorganizované. Organizované kluby je spotřebné platit tam jakéž fee co roku i mají dužo rulesů i ten, kdo přichodí do klubu, musí pokázat, že už což zná, takže by neuškodil spřent, spřent svého kolegy. Tež jsou kluby neorganizované, které tak naprawdę są na podstawie tego, że chłopacy się tylko spotkają, te, ty, co się interesują, dlatego, że wszyscy się interesują tą samą technologią. To Wszystkie to interesuje. Ktoś przychodzi nowy z nowym sprzętem, jest welcome, dlatego, że, dlatego, że rzecz spole, polega na tym, że tu jest technologia, jedna rzecz jest technologia, druga rzecz jest latanie. Te dwie rzeczy se, nas interesują i Kdokoliv přichodí na věk, věk neznajíc nic, je zvolkám do toho klubu, protože čím věnce lidí, tím věnce fanů, Potýkáme se, náš klub jeden, v New Yorku, tutaj se spotýkáme na... Baysley Boulevard, to je okolo JFK, Roquevue Boulevard, Van i e, Iskryžování z Baysley Boulevard, a tam je or, klub neorganizovaný. Okolo 20 chlopáků celkově e, přichodí, soboty, neděle, víkend, víkendy, okolo 10, 20 helikopter, co děň. Następní klub je e, Sea View Flying Wings, to je pod. E, pod Verazano Bridge, ten je zorganizovaný, ten koštuje iba 400 vys za rok, fee, tam je potřebné se uh, zložit aplikáciu, je potřebné mět insurance, je potřebné znát se, se do látánia. Tak bych pověděl, tam latajou piloti sponsorování. Następný klub, taky má menší, je na Randall Island, kde se teď spotýkají osoby, které se tak interesují. Tam je méně.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 Sponsoring. Sponsoring jest dany na podstawie na knowledge latanie. Pilot, który jest dobry na tyle, że jest w stanie pokazywać swoje latanie po stanach. Sponsor, który, który widzi takiego pilota, który na tyle lata, że może pokazywać drugim, wtedy jest sponsorowany od firmy, która robi czy elektroniku, czy kity, czy jakąkolwiek chance do, do, tego, do tego hobby. Także tak naprawie, pilot staje na prawie pilot cesta jest na podstawie swojej na podstawie tego jak jak lata, jak dobrze lata. Ja znam tutaj jednego pilota sponsorowanego, ten się nazywa Honda a jak się nazywa dalej nie wiem. Już Honda, powiedzmy, powiedzmy Honda. Ten jest sponsorowany od niemieckiej, germanskiej firmy Logo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 Aha nejšipčejší crash. No crash, prošel bardzo, samolotem e, tři sekundový, jak bych pověděl. E, rozkrentílem samolota na startoválem mocímálem I v momentě, kdy vystartovalem, to samolot přejechal jakéž dva metry. I já neskalkulovalem, samolot má což takého, propeler, který čongne samolota, v prvním momente, kdy samolot ještě nemá žádnou šípkost, čongne do jednej strony, dlategože propelerek se, se jakby krentí v jednu stronu, to tak samo celý samolot se jakby do jednej strony, dlatego, že nemá ještě ne, nic povětřů, netříma jeho skřídla, tříma ho, ho šilník. No i v momentě, kdy já rozkrentil samolotík, rozjech, rozjechálem se s ním, to s tím neza, nezakalkulovalem i zaměst že bych zrobil ten poprávný imprůt, že by skancelovat ten moment, to samolotík se po dvou metrách převrutil, přejechal mezi kolegy, kde měly zaporkované samolo, samoloty i přejechal jich samoloty, takže neteko, že zkrašovalem můj samolotík, ještě zkrašoválem następné samolotíky, které byly postavené na podloze, na zemi i čekali sobě, že by sobě mohli polátat. I oni byli bardzo šťastní s tím povodem, protože všechno je zrobené z balzy, z dřeva, bárzo šípko je možno zepsuť. Jak se zkrašuje samochod, to se proše, nemluví nic. To Než se jako pláče, i nemluví se nic, i jde se kupit pivo. Jak se zkrašuje helikoptérek, to je situace dužo, dužo goršá, v no. vtedy ani pivo se nejde koupit, protože jen na pivo nemá. <laughs> OK, helikoptérový crash proši, je bardzo, bardzo šípký, tak samo, a to byl 10 sekund iba. Nie? po uh, v sobě helikoptera na týle, že helikopter očivěště má v sobě gyroskopy, které třímají helikoptera. Jeden, jeden input daje pilot,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 i powiedzmy że pilot zrobi input do prawa ale wiat idzie z lewa to gyroskop mówi mówi trochę, trochę inputu z lewa a trochę inputu z prawa dlatego że coś innego mówi pilot coś innego mówi gyroskop. i dlatego helikopter lata tak jakby trochę swoją drogą no i ja sobie nastawiłem gyroskopy niepoprawnie i w momencie kiedy rozkręciłem helikoptera jeszcze na ziemi stojąc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 Bo helikopter ma jest jeszcze coś takiego, że um, samolot, krasując, jest. Um, krasuje tak jakby tylko swoją wagą, swoją szybkością, nie? Helikopter, krasując, rozbija sam siebie. On ma duże blady dużo mechaniki w sobie kręcące on na wiek po. po uh,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 všecké um, serva, které operují šilníkem, se jak by lámou. V momentě, kdy se, se láme servo, které operuje šilníkem, pilot nemůže zahamovat, nemůže, nemůže zastavit helikoptéru, jak by nemůže zaham, zahamovat šilník. I vtedy helikoptéra krašuje, i dlatego, že, že šilník celý čas krentí i nemá žádného inputu od pilota, to sobě krentí full palnou silou. No i vtedy helikoptéra se obíjá o zem i robí což také, co se nazývá chicken dance, který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 Druhé pýtání je, jak vysoko? A my závště na to odpovídáme, my závště odpovědáme do toho, It does not matter. It does not matter. Ty látáš těko tak daleko, jak daleko, jak je, jak daleko vidíš. Ne, jak daleko rádi doťongnečí, jak daleko vidíš. V momentě, kdy helikoptera je daleko, staje se z něj punkt. není je nemo, ji operovat, vtedy nemá zabavy, nemá adrenalinu, helikoptera krašuje, nemá ničeho takého. Takže na pytáně jak vysoko, jak daleko, odpovídám tak daleko, jak ty vidíš.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 do pšodu, dlatego se nazývá first person flying, dlatego, že jakby sedí očami na, na helikoptéře, v který možno latať dužo vyžej, dužo dalej, znovu to je v který je zpytání, jak daleko, jak, jak vysoko jiná zpráva, ale first person flying je interesujące dla těch, kteří se interesují do zvěň, do, do videí, do, do natury, do jiných řečí, dlatego, že to se nenádaje do latánia aerobatičného, v momentě, kdy se lata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 koupit sobě podstavovou helikopteru a podstavový simulátor. Podstavová helikoptera okolo, nevím, tři, čtyři stůvy, taková, která látá bardzo pomalu šenku, ba, bardzo, e, bardzo malý šilníček po to, že jak, skraš, jak člověk zkrašuje, že by nekoštovalo dužo penězí i že by kohož, kohož nepotrmpit. I proč bardzo pěrších půl roku začínat tylko na simulátorze i spróbujet tylko simulátor,